ف هنا أمران أحد أن أحدما أن المتات موجب للل بذلك بالضرروه فنا نجد من عننفسسنالي المجووج د مقع ووبغض وأ ليس سله بالأحباره فها هنا أمر مولانا أړند ده مثل جكرش چې خبر صادقد مشتملله يو خبر متواات خبر متواتر دي توي. چعقل واجب دي په د مرجبو باندې جبو د قوم باندې لا يتصور تواتوهما على الكاذبه چې عقل جایز نه ګڼي چې د خلکو ری اتفاق على السكړي چې په اپدارو غو د اتفاق کړي داغین رست دي دا فرمایلو چې خبره متواتر سره ته کمله محاسلی غیر علمي نظريه او ک علمي ضروري علمي بدیهې غیر علمي ضروری او علمي تشې په بدیهې وي خبره متواتر سره ته کمله محاسلی کامله وي او علمي بده د دوی ولتل دو تکې څو خبرې وس کول مونږ اول دا چې خبره متواتر مفید د علم ولې ده اځمه دا خبره ثابتو چې د مفید د علم ضروری ده او د علم نظری ولې نه ده نو دلته څو خبرې و او ثابتو اوند دا چې خبره متواتر مفید ده چاره ده ولې اځمه دا چې مفید د علم ضروری ده که نظری ده دمو دا دایمې ضروری ده اول اثبات ته فین نجدو سره کوي وی ګره منته دا معلومه را چې مکه مقرمه کرامه موجوده ده هم منته دا خبره معلومه را چې بغداد شریف موجود ده علم او علم بوجود مکه او علم بوجود بغداد ده. دا خو په دا خو په سره نه وي منګلې د دا د دا زینا منګلې دي نه نو چې دا مونږ لیدلنی د استریټ ته اخبار راځل شبیری په دې خبره باندې چې ماکشه او ما بغداد شته او زمون علم او نو وجود د مکیا او وجود د بغداد راغل نو معلومه شته خبر متواتر مفيد دی علم دې ولیک خبر متواتر مفيد دی علم نه و زمون علم بوجود د ماکیه او وجود د بغداد نه و راغل خدای چې راغل دی معلومه شته خبر متواتر مفيد دی علم فها او عدل تک تو خبرې دي یادہ کہ متواتر موجب علم دی وذلک دا ایجاب د متواتر علم لرا دا بی ضرور خبرنا فیننا نجید منګه مند کو من انفسنا ادخل نفسنا سش مند کو دا علم ال علم وجود د مکی او د بغداد و انه ليس باللا دا خو مشاهده مشاهده نه دکره من کلی دلیل لدا زینا او دا پچا د چادوجنمنګ دا مندکو دار خبرونو د دا وجنه معلومه شې د اخبار متواثر مفيد دي چاې دایلم دلته ک مکد نو د مکد مک نه مستنキストوي کمیتوي تاولت کې چې سړی لا کې ګناهونه یې کمیږي زکوتا مکوي یا د مکد مکاکت نه دا مکاکت کوي مخول عاق مخول عاق د اړو کې مغز ته او دا د کې مغز یعنی بنیادي شيره او د ټوله دنیا منځ ده مزکوتا څه مک بغداد دایو دا کلیده دا عظیم کلیده پیراک کیا بوستان ده و باغ نمو وان خواهد ثانی زیم خبره زیم خبره سوا زیم دعوه دعوه چه خبر متواتر مفید د علم ده خوده کم قسم علم آم علم ضروری وز ده دلیل ده دا دلیل داره چه ده دا خبر متواتر دواجنه علم حاصلی مستدل او غیر مستدل دوارو تا تا دید واجنا حاسلی گی؟ لانهو یحسب بهی لعلم للمستدل وغیره وغیره ها وقلنو مایها لتانوه فا هو مفید للعلم الضروریه نفل خبرو المتواترو مفیدون للعلم الضروریه فتیسر علم حاسلی گی مستدل و غیر مستدل دوارو تا یعنی کم کس چی صلاحیت دلیل پا کیی اغتم علم حاسلين. حکم کست کې څه صلاحیت ته د استدلال نیوی لکه ماشومان هغه ته علما نو معلومه شوه خبره چې په دې سره کومه محاسبیه با کومه علمي ملي ضروري زکه په علمي ضروری کې دا قانون دی چې د مستدل او د غیر مستدل تقسیم طریقې نیوی دوار صحه تللي زمو علم په وجود د ور باندې زمو علم راځي په وجود د ور زمو استدلال مو دلیل قائمولې شمه ایو لکه ماشوم داغه علمي په ور باندې هغه نشي نو اعلان بل <سؤال> وربه دی هی او کنا غریبی بدی هی په واسطې د بحثري سره راضی نو دا قرنګ خبره متواتر سره علما مستدل او غیر مستدل دواړو ته اړتیا ده نو لکه څنګه چې د حساب سره په وجه کملم راضی ضروری نو د خبره متواتر په واسطې باندې چې کملم حاصلې یا ممکن کملم علمي ضروری اوبه کملم للی او یثرہ حاصلیگی حلیل مستدل حتى حتى لا على هم الى دیتا و غیر مستدل دوا حد سیان حہ کے معشومان الذي دیہ کسان لا احتدا الہم العلم جننوی احتدا جیتا سری اعلم تی طرق الاقتصااب و ترتیبل المقدمات و درقیر اقصاب او ترتیبل مقدمات یار یہ غیر مستبل چونکہ استدلال قائم نی کا سکتا ہے او ترتیبی مقدمات نہ د سکتے ہیں۔ اور اس کے باوجود بھی اس کے علم آتا ہے تو معلوم ہوا کہ خبر متواتر کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علمی ضروری ہے نظری ہے یا ضروری ہے ضروری ہے اور بدی ہی ہے ضروری اورا بدی ہی ہے خب واشو بدی زیبانے اور سوال لیں سوالدار ہے دار رحمہ نفترہ یاد ایساتے بدی زیبانے اور سوال لیں چته خبره متواتر مفيد ده د علمي نظری کې د علمي ضروري ضروري زکات د په واسطه د مقدمات سره مقدمات و ته ضرورت نوي نو متریه یادارات کوي ولي نوي په خبره متواتر سره او خبره چرایشي لکه البغداد موجود ده خبره متواتر سره مونږه را راستي دلله نو داغه لپاره خو بز دلیل وایما ل خبرو قوممل لاو ته سوو توو و معله وکل نوماهذاشانو ف ثابت دې بوایم کا نه به ووا نه تو هو چې په خبرې متو سره کمله محاصلیږ ترتیب بل مقد جمماتې ضرورت نووي او دلته خو کم شکل جوړکو شکلیولله جوړ کو او نتیج ورکه دا سواللی ددې سوال ل به جوابو یو علم حادثه لای به واسطه د دلیل یو علم حادثه لگی په جهه دلیل څنګه یو هغه علم چې دلیل نه بغیر نه حاصلهږي یو دا څه علم چې په جهه تجا سره حاصله لای نو مونږ یو خبره متوافر سره چې کوم علم حاصلهږي اگر علم نظری نده بدیهیده یعنی ترتیب المقدمات ته ضرورت نشته ترتیب المقدمات ته او اوقات مقدمات جوړای ندی ته حاصل به جهت الدلیل حاصل نو داسې خو نور بدیهیات هم حاصلې د لشي به جهت الدلیل خو نور نور مثلا اربعات زوجی اربعات سی الاربعات و زوج اربعات سی نا با دیهی خبره لکنه جریده با دیهی ده زدام حاصلون بجیحة دلیل لیانه من قسمون بالمتصابیل و کل ما هادا شعره فهو زوجن نو اربعات زبیا خطول با دیهی ات بجیح حتی دلیل سکی دلیشی حتی دلیشی و مقدمات و تیسی شیل نوی ضررت او کته خامخه په جعتراسته لای په واسطه د دلیل سره د دلیل سره نو دا چې په واسطه دلیل سره خو حاصلې دي لشي په ضرورت ورته په ناراستي ښا نوو ترتیب المقدمات و اما خبر النصارى بقتل عيسى السلام هر چہ خبر د نصارا و ده ہاں په قتل د عيسى السلام او خبر د يهودو ده د خبرن نثارہ کی خبر خبرن نثارہ کی اضافت نماز فاعل تر او د يهودا دخته پر نثارو اما خبر د يهود ب سادی خبر د چاره د يهودو په دابید د دین د حضرت موسی علی السلام سره طواتره ممنوع د د تواتر ممنوع و ده و اما خبرن نثارہ غرض د شارح د دې عبارت دغه عبارت کوال حاصل د دا سوال دانه معترض وای و ایتو اچ خبره متواتر مفید د علم نه متاری د یک خبره متواتر مفید د علم شی نبیه خبر دنا سارا فقط د عیسا او خبر د یهودو په تابع د دین د موسی هم حق شی دا دوا خبره و هم شی په طریق د سر راغله دا او د په طریق چا سر راغله دا په طریق د سر را نقلله او د بهم خبره په طریق چا سر را, دا. را, را, دا. را نقلله نو در آغی دا سوال ذکر که و بیاد آغی نسیشه جواب دا سوال ذکر که و بیاد نسیشه که جواب تفصیل نمقام داره نسواراو دا سی چلو که سن کسان خواهی ایمان داوڑه پا عیسان سلام آباز کسان یوو کسان نو آوه کسان راتون شو آغا آوه کسان سیشه شو راتون او دا عیسان صلی اللہ سلام دا قتل بندوبا سیو که نو آداری دا شهادت نو ای پ آیبادت گاه که نو دی دا کسان لاره نو دا وم کس دانه نلاره چه لار نو عیسال سرم تی تعالی براو خیر جاو او دی چه لاره نو خپل آقا سی ملکا خپل آقا نو چه خپل آقا سی ملکا بیا دیوی وی, وی که دا زمانگ آغا وم نو آغا عیسا تشون او که دا غا عیسای نو زمانگ وم کس تشون تک چاکل کې لاسه مسئله شیوا چې عيسو عليه السلام یو خاص نغاو یو موري دی یو خاص کس یو حواریانو کې یو حواری هغه ته ویل کې زما څخه الله پتا باندې غرو ورځې تا اخرت کې نماز سره نن څنګه وایي ادي تا شهید کې وی د دین خپل ساده کمشته دا غړې راغلا انداز د حضرت عيسو څخه الله باغماني او بيان چې دیرا نه نا عکس څخه خپل کس شهید کړ وباقتلوه وما طلبوه ولا جرا بررفع الله لنعلت کړه ځان دیو چات کړه الله تعالی او چت او د کسانوي کداغه حواری د حضرت عیسیای ورو حضرت عیسیای ته شو او کدا چرتا حضرت عیسیای نوغه مارګریټه شوه مورې دېسه شو ونرته دې زدانې سال دې نثاراو چې کمدا خبر اکللا دا ته دی کې تواتر ځکنيشته چې دا خو پدی اول وخت کې څه شی راغې اختلاف اول وخت کې څه شی دا خو په وخت اول کې دا غوې اختلاف راړې نو چې په وخت اول کې دا څه قسم اختلاف راځي نو هغه دا سره څنګه وایي چې دا سره یک شو ما سره د يهودو په مسئله ده خو متواثر دیتو چې په قرن اول ثاني ثالث قرن اول ثاني ثالث دړي واړو کې mesti شي هغه باتواتور با تر رسیدلې آ په خلاف د ځان د يهودانو د يهودو هغه پدریو قرونو کنا هغه په قرن ترنه اوه پاکه پرې مرث قصر ਕਰਨ کې هغه بختره دراغه امړ جوندي ولټول آ په دې خوا کړا دا یو بالکل ختم کړو چند کسان پاتیشیو ا کثره بیادا افشا شروع فرداه جار شروع نو داغي تواتر من نه دي نو اود تواتر من او دا دی دي او دي بل تواتر من شيریف من نه او اما خبر النصارى ارخه خبر د نصاراو په قتل د عيسى عليه السلام سوال داري چې خبر د نصاراو په قتل د عيسى نصارا خدانو وکي عيسى عليه السلام قتل شيره دا خو يهود وي کنا نو د جواب و اما خبر النصارى ارته خبر د بعضه نصواراو ده بعضه نصوارا خو یقینا نمانی خو بعضي خو مني کا لکه قتل لچاش ويرې دويم جواب و اما زافت خبر النصارى کی اضافت ته خبر دینه نصوارا او تا د اضافت ته مصدر فاعل تن د اضافت ته مصدر مفعول ترې د اضافت ته مصدر ضد شوه و اما اليهود ار خبر اليهود لنصارى ارته خبر به چاره د يهودو رچا تا نصوارا او تندايه ضبط مصدر دي فایل تک اضافت ته مصدر دي مفعول تا لكن دا خبره کمزور دي دا زکه کمزور دي چې بياروش تو وليهود کې بثكاي دلته جوه اما خبر النصوارا اما خبرو, خبرو اليهودي لليهود يهودا تپ پنصوارا او بارے دلته خبرو اليهود لنصوارا لن دي نو لستو خبرو اليهود لليهود خبر يهود يهودا دا خبره حسين ده نو د دې واجنه اول جواب صحیح ده چې بازنه سوارا لکه د يهود پرنګي وایي چې قتل شهره بنت اغه نه سوارا مراد دي او بازنه سوارا اغيل د قتل قائلہ دي وانه شي کنه او اما خبره نه سوارا ته خبر ده نه سوارا او د فقټ الیصال السلام او د يهودې په تابينه دین د موسى عليه السلام سره تواتره ممنوع د دې تواتر شیری بینتی خبرو کل واحد لا یفید الا ظن و ظن الى ظن لا یوجب لا یاقینا لا یوجب لا یقین غرضا النوا موصف د دې عبارتنا اغه معارضه ده په مقام اول کې مقام اول قداو چی خبر متواتر ریموفید علم او د یقین د باردې معارض پته خبر معارزه کی معارزه د تو ویل کیږي شی ته یو دلیل قائم کی او په هغه دلیل سره عت او نقیس اول دا اولی مدعا ثبت شی چې دغه لپاره دلیل اول پیش شوو یو کسته دلیل پېښ کړل دی دا د پارا ته یو دلیل پیش کی يبقى هذا دليل تردس دعاوى ثابته شيء جدال خلاف دعولت اي نقيز او دعوه الخلاف مقام اول ج خبر متواتر مفيد دا علم ده مقام اول دعو ج خبر متواتر مفيد ده چاره اند علم دليل في قائم شوا وده فان نجد سر في شوي له دليل اس معارق وي وي زيد زما دعوه ساده د عبي زده زم خبره د سره مفید د علم و دینا. او د نه ايو دليل سوهمه چې په سره به سره دعوی نکيڅه کې ثابتي داغي چې خبره متواتر مفید د علم او د یقین ده دی. خبره متواتر مفید د علم او د یقین ندی. دلیل خبره متواتر کی خبر د ډیرو خلق وی خبر د چاوی خبر د مجموعی او د خبر د مجموعی حقیقت هغه خبر د کل واحدین دی خبر د چاره د کل واحدین او کل واحدین په خبر کې احتمال د ځوان د د ځوان احتمال ل چاره دا صرف مفید ده چای ده زون او زم و زن اله زن لا یو جی یقین یو زون که دبل بل سره تج شی ده لا یو جی بول یقین سی شیر نوازی باید یو خوزی وی لخکر ستا وی نوی لخکر دیتا وی ابلی خوزی و تا وی وی خوری چه ستا خوانه زمان خوانه ده بلی خوانده طول شی دیتا وی لخکر نو خبر متواتر ستا وی چه خبر ده زیده عمر بکر خالد وال این <سطفح> تطو کرامت الله کچوې سسوي ډمبرګول تورګول شوپل دې ټول تصور ټول چې خبرې وکي نو دې دی ته سوي بیا خبره متواتر دې ته سوي خبر نو خبره متواتر دې وي نو د مجموعي حقیقت څوک دې خبرو کل واحد دې حقیقت داره اپا خبرو کل واحدین کې احتمال لچار دې ځوان نو جزم ځوان دی نو مجموعه کې خوده زنون جمع شيری کنه وظم الظن الى الظن لا يوجب اليقين ان غنى واجب شيء ذي يقين نواجيبي لو نو نو خبر متواتر مفيد دائره مود دا يقين هم نشوا فان قيل تصحوا ان خبر كل واحد خبر ده هر واحد كل خبر كل واحد خبر ده هر واحد لا يفيد مفيدني الا الظن ما قدر الظن وظم الظن الى لا الى يوجب اليقين الهم ده ظن ظن ترى نواجيبي ذو يقين وآیناً ده بلا معارضه که معارض ده که چی دمجموعی حقیقت کل واحد د دمجموعی حقیقت ڈه؟ ڈه؟ خبر کل واحد انده توجور آکه دخابر دمجموعی ڈه؟ ڈه؟ ڈه؟ ڈه؟ خبر کل واحد انده او په خبرو کل واحد انده که احتمال ده کذب تي احتمال نتا رہیم ده کذب او د دا دروغ او زعم ملک ذ به الکذب لا یوجب الصدق والیقین کذب کذب سره چ شین نو واجب سی شه یقین دا خو نو واجب نو دا مجموعی کم د دروغ احتمال ل مجموعی کم د احتمال <سؤال> استعمال ل <سؤال> د تصنگوا خبره متواتر موکید د یقین نه خبره متواتر خو مفید د کاذب او د دروغ شو مفید د یقین نشو ورسیدل و اي ذنم دار جواز د دا کذب ته هر واحد دا واجبې جواز د کذب د مجموعي ولی دا, دا مجموعا مجموع د چانه جوړا ده د کلو واحدنه لانه زکه د مجموع نفس چاته وي قلنا قلنا سره جواب فيه حاصل د دا جوابداري و يلا حاصل د دا جوابي داري دا او قسم دومره مستغرق ته چي داول نظر نه نه پوره پاتنه لګي چې څومره پیسې وګټلې یا وای نه غټلې هو لکه سځه توره سید نو سوچ کا وای ها حاصل د جواب داري حاصل ده جواب اقا داري اميره وې خکنه حاصل لجان جواب داري شي انما نما چې حقیقت ته مجموعه نما نما اغدا نفس احاد دي اغدا أحاد دي. حتى كتوواي كنفس احادو احتمال دا ظن دي یا احتمال دا كذب دي اوه زمو الظن الى الظن وزمو الكذب الى الكذب كي دغة صندر راتوواي دغة راتمواي دا مجموعي حقيقت نفس احاد نري دا مجموعي حقيقت دا احاد دي. مح محل حیات تل اجتماعیه معل حیات تل اجتماعیه اجتماعی هر نه نفس احق کو جو سره د چانه واخلید حیات هر واحد واحد کې احتمال د زونی لو ضروري نه کې په مجموعه کې احتمال د چاشیو او که هر واحد واحد کې احتمال د دروغي لو ضروري نه کې په مجموعه کې احتمال د چاشیو دکه زبوه ده درو غوشي علا ترى تنا گورې یو یو ویخت سره په غم نه تړلې کیږي یو یو ویخت سره خمت هم نه تړلې کیږي د په نه اتي مجموعه د ویختو شي د چیلې د ویختو نه دغه جوړي جو نه غږ نو بیا د خلک اتیان تړې بیا د خلکا په اتیان پیټړې بیا خلک پی بیا سنگان تړې خلک په غویان تړې ګډان پیټړې نو خلک بیا داتات دا کي نذاكدا مجموعه داراتاي ددي دا حقيقه كل واحد واحد يعني نفس احاد دي دغني دي دا دي, دي ويختو بلكي دغ احاد مع الهيئه الاجتماعيه كي ترى دخانه را واقله ضروري نبي كي تنصب ددي حقيقه كل واحد واحد يعني نفس احاد دي دغني دي دي ويختو دغ احاد مع الهيئه الاجتماعيه كي ترى دخانه را واقله ضروري نبي كي تنصب احاد كم حكمي غادي دي هيئه اجتماعي تشي دا حكمي د مجموعه يد دا حكمي دا خبر ضروري نذاكدا نراسي خبر متواتر مصید ده چاره کته وداه مجموعی مجموعی حقیقت نفیاحات دی کی زرب کی زبراز منو نه د دې حقیقت نفیاحات مری نفیاحات مال حیا تیرا قلنا منو ربما دار کرتا یو کونو کی مال استعمال استعمال ترا مالای کونو چې نیو مال الفراذ لنی فراز ترا لکه قوت ترا ست چ جوړ شي منل وخته داغه وخته شعاراتونه چې جوړي نو هر هر یو تر همچ نه تړي لکی اراريو ترکو مچم خالق د سپينه نشي تر لدوي تر يغه لا ته دي شي کې وا څنګه دغه يا خو ورزول يغه تو او د مجموعی سر بيات شي فنقي لا کوکو از ضروريات لا يقى وفيا تفاوت ولا اختلاف ونحن نجد العلم بكون الواحد يصل الى اثنين الى اخره اقوى من العلم وجود الاسكندر الله <تصف> غور اور وړه غرض علامه موصف د دې عبارتنا معارضه را په مقام ثانی کې څنګه را؟ مقام ثانی دا لنډ لنډه کې مقام ثانی دا چې خبر متواتر مفيد علم علم به کوم علم مفید وینا مفيد چانه ده د علمي ضروري کوم خبره متواتر چرته مفید ده علمی ضروری وی که خبر متواتر چارتا موفید ده علمی ضروری وی بیا لما وقعت تفاوت بینه و بین صاحر ضروریات لیکن نتحالی واسلون فل مقدم مثلوه که خبر متواتر موفید ده علمی ضروری وی نبیان پکار دارا چه ددو از نور ضروریات اپا منز که فرق نه ددو نبیان ا د نور ضرورت پمن کس شي نه حالان کې ددا ا د نور ضرورت پمن کس شي نه وي فرښته وجره ملازمه والده سپکار نه واه ځکه چې د انواعو انواع د ضروري پمن کس شي نه فرق د ضروري پمن کس نه او کل تک خو فرق شته الواحد نسب بدی هی مساله دا کنه وجود د سکندر خبره متواتر سر ثابتره دام بدی هی ده کنا او دا اوله ډیره ظاهر ده کدا به مډیره ظاهر ده اوله وکي فرق پکې راغنه معلومه شته خبره متواتر مفید د علمي ضروری نه ده کدي خبره متواتر مفيد ده چا به د علمي ضروري و نو د نورو ضرورت او د دیپمنت کې واجب فرق نه حالان هران کده تک یو پاین یو واضح فرق ته معلومه شوه دا خبره اا څه خبره متواتر مفيد د علمي ضروري نه دویم خبره متوار کا مفید دیل می ضروری خبره متوار کا مفید د چا نه بیا په کار داره چې مخالففیې نو حالان کې سومننیو پر هما دا یو جو ډلی دا دواه دې من منکل للووج اختلاف لړري د خو د سره خبره متوار مفید دییل مننیه. نو کدا چرت مفید دیل میں ضروری وی نو لما وقع الاختلاف فیها فیه لیکن نتالی باترن فالمقدم نسلا بیو اپکی اختلاف نوی واقع شئے او اختلاف بکی خاما خاصی شئے شئرے دلته موجان ملازم احسانا دا ذکر بدیحیاتو کی اختلاف نئی او بطلانو تالیب دارے اختلاف بنایا واقع شئے لیکن اختلاف واقع شئے عدم اختلاف باطل لے اختلاف حق دے ذکر سمنیہ و براہ مدات سو سوال شون؟ دا دو خبره نو د زرگر سل تکال دی انګره یا اوټا جواب ولا ورکا وایا دا د مو فیدل می ضروری دی اه کده نورو ضرورتات تر فی شی راضی اختلا نه راضی کینه ډیر ضرورتات دي د سنو سره د سړي مینا محبت دیری د سنو سره مینا محبت ال تعلق کم دی دا یو له ډیر راضی ذہن تابلس تښ دواما دني واخ کی دوبدې دامبدي هي قضيه خو پدې بدې هي کې هغه حکم دلته هم دلته هم به خو دلته طرفینم بدې هي ان دلته کې طرفینم بدې هي ان نه طرفین نظریې ان دلته کې څه لري دل <سؤال> دلته څه لري ارته بدې دې دلته حکم بدې خو طرفین نظریې دې نو داو ځین په مقابلہ ده دي که حالانکه حکم جوړه شي لري او بلہ طرح اختلاف خبرو که بی کی بیا په کې اختلاف نه راځي م بیا صفایخ په مختزمہ کا یو شم نه نو بیا وای چې دا ټول چیزونه حق نه دی ولیک حق وین بیا په کاردار ائی ته نو دا څه خبره شو سو منیهو ځل لا لاګاندی بر احم ا خواص لی ونی دي نو دا ما جاهلی نو اختلاف کو تهیت لري نه کړ جواب وشو کوي کس شو وین قيرا که څوک وې دا معارزه را په مقام اول کې که په مقام ثاني کې چې ضرورت یو لایقاونو واقعي کې پدي کې تا ها څنګه تپاوت چې بعضي اخفای او بعضي تیسه چې بعضي پټي د بازن اولي خفاخو منافات لري د بد بد حصر او ونحن حالدار جمعغه موند کو علم په دې خبره چې واحد نه سبد چای دا اقواله د علم نه وجود د چا باندې اول متواتر کو انکار کر د افادی دی علم لرا جماعتم من الحمقا یو دو جماعت جدا جماعت تا چانا دے دادو دا قلاونا دے لکا سمنیا و براہما دا سمنیا و براہما دا سمنیا یو قوم دے منصوب دی سمونات بتا او دا سمنت دا یو کھلے و پوہند کی او دا یهودیانو بسا فرال تکاو دا لرو لرو زیرن بارات لاؤ او پا دا اکلی کی دادی او بوتو دی دا گمان کاؤ چه دے حرکتو نا کئی و اختیاری حالان چا غی اختیاری حرکات منو دا غی او منجاور بناستو او سکارو نا بیکول او چلو نا بیکول او حقیقت داو چه اسم نو نو دا یو او ڈالا دا یو براہ مری دا برحمه دا جمع دا برحمتون بخيرین کیاتہ دام د دا هند شکماو چدی به انکار د بیاصد نکاو او دیوی په الله تعالی باندې ارسال د رسول نشته زمون د عقول کاصری کنه د الله تعالی ته د ارسال د رسولو بلل نشته نو دا ډلی نه دی, دی خو نه مانی دی خو نه مانی خبره متواتر مفید د علم نه ولنا موږ ته ها دا موږ خبر دا خبره شي ده کما خبر هم چې د انواعو د ضروری په منځ کې څه نه دا خبره شي ده دا منه ده بلکې کله تفاوت راځي په انواعو د ضروری کوم په واسطه د تفاوت فی الالف والعادت یسر اې فوعادت بیرې سن بدیهات استرا اوسن استرا څه شي کانا او دا قرنګ اختیار بل بال سن زره کې ډیر زیادي اوسن کم زیرازی و تصورات اطراف الاحکام دک کرنگی پیدا بعد تصورات اطراف الاحکام سر سنی زیکی حکم دوارو زینو کسی شئی بدیهی این مولانا الاربعاتو زوجن اربعات زوج دی حکم بدیهی دی طرفین بدیهی این او الواجب و لیسا بیعرازن دا طرفین نظریین دی او حکم سی شئی ری بدیهی حکم سی شئی ری ندوارو ندیمند که فرقی کلا تصورین طرفین نظری حکم بدیهی او کلا حکم بدیهی طرفین بدیهی اینو یو بزید تا ڈیر او و بل بکم راجی او سن خلق ددیدہ مانات کئی و تصورات اطراف الاحکام یعنی بعض وقتی حکم بدیهی اغا خلقو دا طرفینو صحیح تصور نئی کرے لکا الکل اعظم من الجزد کل غټې د جوز نه یو کس وینه مانه مچ کل غټې د جوز نه بلکې کله به جوز غټې د کول نه وې تاوس تناګوري تا دمر لته دومره شي نو دلته خو جوز غټې را چارې د کول نه نو دا سوي دا خبره دې کته چې د کول جوز په جنډلې نه دي کل دې ته و چې ټور واځاوته وي نو تاوس یا بغیر د لکې نه کل نه دی معلقې کولې ادا یوازي لکې د فرس کا جوز نه بیا کل غټ شو ر جوز نه کو جوز نه کو کل غټ نه پوونه شامل څه ده تاسو دم رګیره شي مثلا فرصت کړه لږه خلک وایي چې جوز غټه ده کونه دغه خلک وایي زکه چې لږ کا زیګیره ده او د 15000 نو دا به سره وایي چې کل جوز نه ته جنې هغه به د ګيري نه فقیر ته سوی کل اه حالان کل د ګيري نه فقیر ده کما علګیره کل نو چې دا انسان سره د ګيري نه دا ده یا وای کیره جوز نو بیا کول غټ شروع جواز جوز غټ د کل نه شو ها تاسو کدا خبره کوي نو تصور د اطرافو سې نه کړیا کل نه پیژنلیا مثلا او شواکانا الله وقادی و صلی علی مکابرتنا دارا ذیم نه جواب کوي ذیم نه داري ک خبره متواتر مفید د علمي ضروری وي نو بکی و شي شهره واقعه اختلاف دیو کلا کلا خو اختلاف کې د لې شیکنه او دا اختلاف څنګه کېدلی شي مکابراتن څنګه کېدلی شي مکابراتن و عناذن کلا مکابراتن او کلا عناذن یعنی په یو جگړه کېدلی شي په مثلي علمي کې دغه جگړه په مثلي علمي کې خلک کوي ود ستواب د بارنه بلکې مطلب هدا کید چې دا خصم چپ شي او زس شي شمع زما اظهار د فضلو او شي او اینات ستا و جگری تا وی سر در آدم علم نفکلام پن افکلام در صواحب ای او مقابره مقابره در سوای زانو چت ثابت آول چی او خبر دلیل پیش کئی خو اگه دلیل که مقصد صرف الزام ورکولی چا تا ختم تا دا. دا مقصد تا کتنی که پده سر در اظهار حق و شی اظهار سواب سوشی نا لکه دانم سبا تکم که دی در کل مقابری دی و در او انات چې دوی چې سړې په خپل خبرم نه پیږه د بل پاره هم نه پیږی سړې په خپل سوالو بیا په خپلم جواب نه او بل له مې نه وردي خو صرف مقصد دا دی چې سړې مې څه کوي چپ ډېر زموږ خاموش پاتې شو او رنګ تک زیات خل پړ شو و دې شي نو د دې تا مکابره او دې ته سوې عینات د دې مثال په څوک لپاره شو خدای هغه ټول ضرورتات نه مڼي یا عنادان حاصل که کنافس اختلاف دا سبب د دې چې خبره متواتر مفید د علم نه لري ځکه د خلقو اختلاف کړل نو صفاتایو پټور ضرورتو کې اختلاف کړل او په کاردار کې د ټول ضرورت کې مصابته نشه مفید د علم د نشي لهالانه کې دا څنګه د وسل الله